سورہ نازعات کی دولسم نمبر آیاتی مبارک نازم نوے درستے موسیٰ علیہ السلام تا اللہ پیغمبر یو نبوت ورکو اور تفرمائی ایدہ حب الہ فرعونا لارش ایزمہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام فرعون تا انهُ طغى بشك غسر کش شو دے اپنا فرمانو کی د حد نو ور تیر شو دے د خدای توب دا وی کئ او د اللہ د جوز ن دینکار خبر کئ هی ذحب ال فرعون لاش فرعون تا بې شک د چیده هغه سر کش شو فقل ورتو فرمايا هلک ال انت زکا آیا شته ست ضرورت د چ پاکشي ماخد الله ز طرف ندیمان پیغام روړ نو اسلام دی راړو نو پاک بشي کلا اله الا الله دیوې نو پاک بشي او اسلام سره سره د ګناہوں نه پاکي کم کافر چې کلموې د زړه د اخلاص د دې داسې د ګناہوں ورو وله نه پاک شو لکه بچي د مور نه پیدائش وګورم بیا عليهم السلام د پاکي دو اسباب ځان سره وړي د قران دی د بار تاسو بار بار وَيُزَكِّهِمْ وَيُزَكِّهِمْ وَيُزَكِّهِمْ و یزکی ہے و یزکی ہے دل جمعناس یو دا او وایو دیسره جمع دا اقاید پاک والے رازی دا معروف پاک والے رازی هر چا سره یو فکر او درد مر کرے کی چیز خدای عبادت کو مشین کے اخلاص نی نستنم شم اولٹا بور تم دا داد پاکیدو کتاب دے فَقُلْ فَرَمَا هَل لَكَ إِلَى أَن تَزَكَّى آي اشته دتاد فردا چت پاکشي اسلام راړي لا اله الا الله او زما دا دعوت قبول کې وا اهدياك الى او اولار خمتا تا طرف درفش تا تو خزان او دربت رفت درت الارخم فتخ شا نو چتو یریگی زتال دربت رفت الارخم چتتو یریگی او, آو دا اللہ نا فرمانی پریزی فاراہو ال آیت الكبرہ نو خودلی و موسیٰ علیہ السلام دی فرانتا موجزلویا ہم سے ارتاو کا او داغی مار جوړ شو ابازی و آیت الکبری اگر چه لفظن مفرد د خمانن جمع خولی و غتا الایۃ الکبری معجزہ الہی ہم سے ارتاو ک مارته جوړ شو لاس مبارک د خے ده ترخن رویستو لکدن ور پشان پڑکیدو فکد دبن فیران ده دروغو نسبت کلیو دی موجزاتو تی ده دروغو نسبت کلیو واسوا او نافرمانی کلیوام ثم ماد بر بیشا يَشْعَ اَوْ کوشش کوله پزمکه کې د فساد مومنانو دایب بچی وجل او د الله د حق دین نه پاره رکاوړ جوړ شوی او د موسی عليه السلام او د مؤمنانو پوری مشخري او خنداګا کولی کولې فحشر فناذا بحشر نخبل کو م او لخکری را جمع کنی فانا د نوې دیواز ور کډو فقال فرعون ویلی انا ربکم الاعلى زربم تعشو د طوله پورتا همد پاسبل رپشتہ ادلت اهلیلم یو تاریخی او اکیه ذکر کړي د شیطان نه پسې روانه غټ غټ د کوفر کارونه کې به شرمای وي و ایبلیس شیطان ته د انسان ایبلیس فرعون ته د شیطان پښې د انسان پښې کلک راغې ان ایبلیس ته صور فرعون په صورت الانسان ایبلیس فرعون ته د انسان پښې کلک راغې او د په حمام په حمام کې فانكره فرعون نفران ان پی جن دو نو ابلیس ورثوی وے ها کا اما تعریفونی وای تعجب دتمان پی جنې قال لا قال وكيف ان خلقتنی تجئ زرب پیدا کړه می او پی جنې خبره وای شیطان داسې دې چې پسړی کارونه کوئی کوم شرمنده کوي ویت سنگاره په ابلیس ولاه یزه پیدا کړم او زه می پیجن یم دا څنګه خالق دی ج مخلوق نه پیژنې فقال انا ربکم الاعلی ها ګور دا موږ ته هي چې ګور دا سي ته خدا ای توب دعوی کړې خو لا د څومره خکرونه خورونه ماته کل الله ای زما مظلوم بندا تخفکه ګما د دې د موجوده خورونه وب ماته دا نری له ګولی خواله ور سرهڅڅ کارونه وک فقاله ا رب کوم اله ویللی وفرراون یم رستاسو د ټولو نهپور ته فاخه الله نه کال اخرتېولله. وَعِبْرَتْنَاكِ سَزَادِ دو اخیرَتَو دُ دُنِيَا دُنیا, دنیا کیم سرد الاخکر و سمندر کی ارتاؤ کو سمر سمر چغیو والی واللہ غر کو ڈوبی کو آو اوپ آخیرت کے بیم یو سخور تور غرزئی لَقَتَا سُلَمَقِ سُرَهِ مُومِن کی وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَتُو ادخلو آل فرعون اشد العذاب پرسد قیامت با اللہوی فرعون او دداقوم یوسخ عذاب تارتاو کیم ان فی ذالک بیشک پدیکی لا عبرتن خامخا عبرت دے لمن یخشا د هرغه چا د پاره چاغه د الله نه یریږي وصلی الله تعالی علی خیرلقه محمد الی واصحابه اجمعین